«Можна?» – запитав жіночий приємний голос крізь щілину. «Так, проходьте, сідайте». Карпо Іванович швидко сховав пляшку з пивом. Він нічого вже не боявся, але присутність пива розряджала атмосферу, а йому бажалося напруженості. За жінкою зайшла дівчина. Декан вказав їм на стільці. Вони сіли. Карпо Іванович нарешті глянув дівчині в обличчя і завмер. Біла гарячка пронеслося в його голові. Мати дівчинки дивилася на декана з виразом чекання, але той поводив себе дивно. Заплющував очі, пітнів і постійно дивився у якийсь папірець. «Я мати Діани Коломиченко, а це моя донька. Ви нас викликали», – м'яко нагадала Валентина Іванівна. Діана притулила до носа хусточку. Після вина від запаху пива її трохи нудило. «Діано!» Зайкаючись, вимовив декан: "Ти нітрохи не постаріла, тільки з волоссям щось сталося". Діана з матір'ю перезирнулися. "Пробачте", не зрозуміла Валентина Іванівна. Декан підвівся, запаливо почав вимірювати кабінет, потроху опановуючи себе. Нарешті Карпо Іванович зупинився біля них і, звертаючись до Валентини Іванівни, запитав: "То ваше прізвище Коломийченко?" "Так". «А яке було ваше дівоче прізвище?» «Навіщо це вам?» – зовсім збентежилась Валентина Іванівна. «Ви мене дуже здивували, і я повинен з'ясувати одну річ», – пояснив Олексійченко. «Що ви хочете знати?» «Ваше дівоче прізвище», – намагався бути спокійним декан. «Але навіщо?» – вперлася жінка. Карпо Іванович не витримав, схопив зі столу світлину і ледь не пхнув в обличчя нетямущій панні. «Пізнаєте, знайомі риси?» Коломийченко-старша здивовано дивилась на фотопортрет. Там була зображена її дочка. Тільки зачіска трохи інша, сукня дивна і папір світлини пожовк від часу. Діана перегорнула світлину. На звороті була напівстерта дата – 1939 рік. «Хто це?» – запитала Валентина Іванівна. «Моя добра знайома». «Тільки знайома? І ви зберігаєте її фото?» «Тут я задаю питання зі старою звичкою гримну Карпо Іванович і замовк». «Добре», – відступила Валентина, – «я вас слухаю». «Люба моя, Валентино Іванівно», – лагідно почав декан. «Я тільки хочу дізнатися, ця жінка була вашою родичкою, чи це випадковий збіг?» «В мене були нерідні батьки». Названа мати забрала мене з будинку малюка, тобто вкрала. «Що ти кажеш, мамо? Це правда?» – втрутилася Діана. «Правда, але я не знаю, навіщо все це кажу. Я хочу зробити щось для вас», – відповів їй Олексійченко. Я старий та хворий і наробив багато помилок. Умираючи, хочу згадати хоч щось приємне. Я впевнений. Наша зустріч із вами не просто збіг, а доля. Сьогодні день народження вашої матері. Це неможливо. Я не вірю у диво. Ви не знаєте, напевно, і не можете стверджувати, що ця жінка моя мати. Але все збігається. Ваша дочка і Діана Ланевська схожі, як дві краплі води. А назвали ви доньку випадково? Ні. Це було бажання моєї названої матері. Вона майже нічого не знала про моїх справжніх батьків, крім імені матері. Діана вирішила що час висловити свою думку. «Мамо, це так цікаво. Давай все з'ясуємо. Карпо Іванович нам радо допоможе. Тільки от у мене запитання. Ким же він доводиться моїй бабусі?» Олексійченко вагався. «Я друг родини». Фото в мене що часу студіани Діани та загибелі Павла. Це він помилково звів наклеп на свою дружину, а потім не зміг з цим змиритися. За все життя Карпо звик до своєї брехні так, що інколи навіть сам собі вірив. Валентина Іванівна нервово забарабанила пальцями по валісті. «Дякую. Гарну родину ви намагаєтеся мені підсунути». Ми згодні з вами співпрацювати, будемо шукати її разом, запевнила Діана. Чудовий, повний несподіванок день тривав. На Валентину Іванівну, що виявилася Ганною Павлівною, дивилася безтурботна у своїй молодій вроді жінка. Без тіні трагічного майбутнього, без натяку на зламану долю. Тільки зараз мати Діани зрозуміла – яку красуню-доню вона має. Все в цьому випадку було несподіване, неправдоподібне, неочікуване, і тому варто було спробувати. Валентина залишилася сама у двадцять, її усе життя не вистачало мудрої поради та материнської любові. Свикруха була доброю людиною та все-таки нерідною. І я не дуже схожа на неї, – помітила Валентина Іванівна. – Ви більше вдалися в батька, та, на жаль, його фотокартки не збереглися. Можливо, побачивши сімейне фото, де ви утрьох, ви повірили б мені. – Я хочу вірити. Розкажіть мені все. Карпо Іванович закурив. Він людина стара, може чогось не пам'ятати, щось переплутати, це йому треба вибачати. Він – Спокутує свій гріх без зайвого бруду.